Розум Зі Прайма повернувся до своєї галактики. Він більше не контактував з розумом Ді Сабуан, тіло якої мешкало може за трильйон світових років, а може й зовсім поруч. Це вже немало значення. Заглиблений у сумні думки, Зі Прайм збирав міжзоряний водень, з якого хотів збудувати маленьку власну зірку. Якщо зірки одного дня повинні вмерти, то треба створити бодай кілька нових. Людина радилася сама з собою, бо розум тепер був один. Інтелекти всіх людей органічно розчинились один в одному і стали неподільним цілим. Трильйони й трильйони їхніх безсмертних тіл спочивали на своїх місцях. Їх добре обслуговували досконалі роботи. Людина сказала Всесвіт світ вмирає». Людина дивилася на дедалі тьменіші галактики. Велетенські зірки-марнотратниці вмерли дуже давно, давніше за найдавніше минуле. Майже всі вони, геть зблякнувши, стали білими карликами. Нові зірки утворилися з міжзоряного пилу завдяки природним процесам. Деякі створила сама людина, але всі вони вже згасли. Іноді білі карлики зіштовхувалися, вивільнюючи могутню енергію, народжуючи нову зірку. Та вона була тільки одна з тисячі загиблих білих карликів. І на неї теж колись чекав кінець. Людина сказала, якщо ощадити за вказівками космічного ака рештки енергії у Всесвіті, то її вистачить на мільярди років. Хай так погодилася людина, та врешті й вона скінчиться. Використана енергія не поновлюється. Ентропія повинна досягти максимуму. Людина запитала, хіба неможливо скерувати ентропію у зворотному напрямку? Звернімося до космічного Ака. Космічний Ак був скрізь, але не поряд. Його ніхто не бачив. Створений з чогось, що не було ні матерією, ні енергією, він перебував у надпросторі. Його розміри і природа для людини були незбагненні. «Космічний Аку», – запитала людина, – «як змінити напрям ентропії?» Космічний Ак відповів, «Ще обмаль даних для чіткої відповіді». Людина сказала, «Збери додаткові дані». Космічний Ак відповів, «Я так робитиму». Я роблю це 100 мільярдів років. Моїм попередникам і мені це запитання ставилося багато разів. Всіх даних, що я маю, недостатньо. Чи настане час, коли даних вистачатиме, чи ця проблема не розв'язана за будь-яких обставин? Космічний Акт сказав: "Немає нерозв'язаних проблем за будь-яких обставин". Людина запитала: коли матимеш досить інформації, щоб відповісти? Космічний ак відповів. Ще обмаль даних для чіткої відповіді. Ти працюватимеш над цим? Так, працюватиму. Людина сказала. Ми чекаємо.